Bueno, chulo, como xa temos unha parte do traballo feito, despediémonos aquí. Mhm. Uh -huh. Despediémonos aos xoves. Claro que si, sí, desechando que teñan unha feliz semana. Eh, e agora escoitan a crónica do noso compañeiro Xosé Manuel, Manuel desde a Ribeira Sacra. Peña, gracias Fernando por estar aquí. Feliz semana, queridos. E este pequeno falou foi Armando Fernández. Como digo sempre, que descanso, arrua a noite é o voso descanso, a rúa a voso liberdade. Y a Taoshoves creen A subiar, de asubiar traste aquel balo fuches pousar Eu eis a ver do teu neal Eu eis a ver do teu neal Aunque te agaches no silveial Aunque me leves pra outro lugar Eu eis a ver do teu neal Eu eis a ver Non medo, non me roubar Os paixariños que queres guardar Quero saber, do teu un Quero saber, é dote un real Diquiño rubio lindo a subiar Dime onde guardas o teu fogar Non teñas medo, non me roubar teus fillos, ni o teu cantar. Piquiño, rubio, lindo asubiar, dime me guardas o teu fogar. Non teñas medo, non me roubar, nin nos teus fillos, ni o teu cantar. Peña Armando Pois pues, pues, moi ben vamos mmm, Vámonos ir á Ribeira Sacra Elía capital da Ribeira Sacra Que é nada máis e nada menos Que Monforte de Lemos Pero vamos a falar Con o seu correspondente Alá en Monforte de Lemos Que non é nada máis e nada menos Que José Manuel Fernández Así que José Manuel Moi boas Moi boas tardes amigos Hola, eh, aquí, aquí chegou o resucitado Vendido, moitísimas gracias Bueno, eso te recitado Por o efeito de que, bueno, houve un impas Durante, durante Unhos un, poucos programas A verdade que sí Estabas sí, sí. moi reclamado por parte dos, da nosa audiencia Edos eh, eh, eh, que nos visitan Visualmente na no feito, Na rede sí, Porque mm -hmm. eh. reclamaban Dice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 Sí. A verdade é que sí, sí. de momento xa o temos ahí. Sr. <risas> Moitísimas grazas, xa o Manuel Benvido Pois, pues, eh, a ver Como van, van eses desafíos? Ou quedou un pouco apartada a sección? Non, non, no. no, no, a ver Os rentos Os retos, uh -huh. fixémonos casi nos Es otro día, por exemplo eh, Contactamos con Xavier Díaz Que é un, un reto topalo, tamén Por, por, por certo, ir. por certo Por certo, desculpa sí. Que te interrumpa ahora que Menciona Xavier Díaz sí. Porque eh, seguindo as vosas Indicacións, para que vexades que eh, Son ben mandado <risas> eh, Asaltei a Xavier Díaz Na feira do viño de Vilachá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 Eh, Aledouse moitísimo Comentei -lle tamén que o era Colaborador, claro Que era, sí Que, que, so... que eras colaborador era dele, co... dele no? Del... Entonces a verdade é que últimamente Non sei o que pasa coas comunicacións eh, Pois a súa senx... eh, A súa humanidade eh, eh, o, Digamos A súa sencillez Para entendernos uh -huh achego, el ten moito achego bueno, aprecia a nosa humilde colaboración e as veces que o incomodamos que el di que non son incomodacións que que está moi a gusto, que está moi cómodo e, uh -huh. e que, que bueno que el fallo posible a verdade é que, a ver, tanto Xavier como outras persoas, poño por exemplo as, as tanxugueiras que, que uh -huh. chegan a un nivel que, que, que están tan demandadas que lóxicamente teñen te, temos que pasar por un filtro para chegar a él tientón sí. pois o feito de que a comunicación directa pois sea tan tan, tan fácil de, de, de, de recibila pois bueno fácil entre comillas de decir que el recibe a nosa comunicación eh, eh, e non pasa por o filtro entonces eh, A nun momento e dixolle Armando, para vosoutros cando que idades, o sea, si sí. que si, que, sí, sí, que falei directamente con ele e dixome, "Para vos cando que idades, non faltaría máis." Eso, eso é un puntazo para vos. Bueno, Hombre. para nós, tamén é tamén é honra, él, evidentemente. Bueno. eh, evidentemente. Resumindo que que chegaron os saúdos saudos eh, foron devoltos. Moi ben, moi ben. <ríe>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 Claro que pues sí, sí, sí. Estupendo Vou empezar polos desgústame Así que sacamos <risas> de diante O malfario Non as conseñas Solo desgústame desta, desta semana O desgústame O as datos de, Que poña a Alicia Como um, Unha das, das comunidades Onde aumentou a violencia De xénero o, o pasado ano Ah, yeah. aumentou un 2,5% eh, pasando de 1187 en o 2020 a 1217 en o 2021 entón desgustarme evidentemente este aumento de vítima de violencia de xénero dende aquí como é sempre unha chamada a pues, a, a evitar ese tipo de comportamentos e eh, facer todo o posible dende o noso alcance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 de Orense sí. na agresión que tivo días atrás a unha eh, sindicalista a era unha sindicalista Armando Estaban, ah, estaba eso. Facía eso, estaba co megáfono, estaba megáfono eh, porque había unha folga do transporto urbano e co megáfono uh -huh. diante de Jacome ofrecía yo a él pa falar e o que fixe darlle un empurrón uh -huh. un empurrón de malas maneiras demostrando pues esa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 presidido alcalde do Concello sí, sí. de Obrex e pasamos aos Gústeme yo... Gústeme como Vene. non e, a vos tamén e toda a audiencia que nos achegamos a unha data pues, moi, moi, moi importante para o galego e para a Galiza que son as letras galegas o 17 de maio está as portas ben sí, o e se trai... analicanse as letras a Florencio Delgado Burriarán Sí. Este poeta eh, intelectual que foi eh, que naceu en, en Córgomo en Terras de Valdeorras. Pois pues ven, a Real academia Galega ven comunicar que os a sesión extraordinaria e eh, pública doía letras Galegas terá lugar en Córgomo co a vila natal de eh, Fernando eh, Fernando perdón de Florencio Delgado Guriarán. O acto será na ira dos bolos,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 que se paga ah, sí. por pois, simbolicamente nesa ira dos bolos, porque Seica, é na parte da obra de, de Florencio e tamén dedicou versos a, aos bolos, era un amante dos bolos, e, ten, ten falado falado deles, supoño que viviu partidas ali no Soutcorgo Monatal e tamén o amosou na, na súa obra. Ese é o primeiro gusta, o outro, sin irnos de Valdeorras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 Eh, no viña España no viña España outro certame moi importante a, a nivel estatal 4ro e 2 pratas. E xa no nivel superior no Challenge internacional de Berne, eh, francés okay. que ten un certame moi moi prestixioso un ouro para a vega terriño entre eles...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 Sí, tamén, tamén estaba enamorado o Florencio Delgado Gurriarán, precisamente moito... Todo... Tamén estaba do Godello, non? Sí, sí, moitos dos seus poemas están dedicados precisamente a Albiñas, e concretamente ao Godello e a Albencía, sí, sí, é unha... De verdade que, bueno, pois pues, unha coincidencia, non? Pero que, en realidad, a, a este poeta que, que homenaxiamos este ano, pois pues, ten, bueno, pois... Pues, unha grande dimensión pues, unha grande dimensión con respecto aos viños e con respecto aos bolos que, que ti mencionaches hai un claro. de verdade que se no, se, a comarca está aproveita, aproveitando tamén que falamos de baldéras e de córgomo eh, si igual, igual se vos ocorreu sen non deixovos aí a, a luva a idea de, de contactar con anxo baranga sí. natural como sabedes de córgomo, córgomo. moi e é que leva unha loita de moitísimos anos para que se lle adiquen as, as letras galegas Florencio. A, a, a Florencio, a Florencio. Uh -huh. e tamén vos pode dar unha conversa moi, moi, moi interesante non só por ser de Córgomo senón por que ten loitado para que se chegase a este recoñecemento deste ano Sí, sí, sí, a máis él está facendo moitísimas actividades con respecto a a, a, a Florencio eh, eh, a semana pasada fixo... Un teatro co, Precisamente dedicado a Florencio E no mes de xuño Irá a facer unha conferencia de Teatro tamén a, a, ao Centro Galego de Lleida Que eu lle propuxen E que aceptou mm -hmm. E eh, esta fin de semana próxima es, digo, 14, 15 14, 15 e 16 E pois, 17 me parece Pois ali na plaza Joanic de Barcelona Tamén fará un grande evento Con respecto a Florencio Está, está muy, trabalhando Moi interesante Moi interesante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 Eh, no ensino en outros eidos etc, etc entón, esta plataforma chama a, a xuntarse e eh, manifestarse pola lingua en Compostela o día 17 o martes moi ben, que ben. Pois, nós tamén eh, por exemplo, en palabras textuais da plataforma mm. o género sí, sí, sí. galegoista o goberno español e, e o goberno galego abandonar o desprezo pola lingua e garantir a súa presenza e disponibilidade en todo e para todo Norabo, eh, a ver se si somos capaces de conseguir que, que, que este nos idioma siga tendo m, eh... vida e eh, que continue n, n, nesa tema. De... Pois pues agradecemos-te moitísimo a túa aportación de hoxe, Xosio Manuel. Rematamos, que... sí. a ver, que queda, queda sempre o, a bola extra. O, non extrañaba deso...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 <risas> pues, pues teram uns anos para facelo. Eh, eh, Te eh, ten un tempiño que hai que aproveitar. Sí, sí, sí. claro. Sí, e eh, remato o Pepe eh, Rueda unha nova película, pero co mesmo argumento. Ah, va. <risas> Non cambia absolutamente nada non, non, non, non paran uns minutos Para poder facer directamente A coña co o co, co, co novo sí. co novo Presidente, a verdade que sí ben. E outras pingadelas Esta xa de sabedoria popular Unha frase gádiz Que vi polas redes sociais Fala sobre o ser galego mm. un, un tipo de persoa Evidentemente non podemos meter todas no saco Pero ese tipo de persoa Que se pode Nesa frase gádiz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 Además, uh -huh, depois eh, de fraseoloxía, un... eh tuve frases que, bueno, tive en contacto con elas estes días que se aplican a cando cando opina ou que menos argumentos ten para facelo. Seguro uh -huh. que vos vistes no caso, non? Foi ver, falar sí, tanto. Foi falar, vale, pois pues, as dúas que teño eu, e se tedes algun aportale a vós, vai falar o coxo da maneira de andar. a <risa> sí. outra é eh, foi falar de merda o que máis cagado está. Sí. e tanto, é tanto que vos, sí. Co, vos como decides? Como decides vos, Armando Xulio? Como se ve a cabeza agora? O que teño a minha tía, vai falar o cura do matrimonio é Ah, boa, boa, esa, boa. Vai, vai falar o cura do matrimonio Como, por exemplo, unha moixa que vai falar de fillos, non? Este é moi boa, Xulio, eh? Sí, sí. Estemos tivechei unhas boas fontes, non, na Nenés. Sí, sí, sí, na Nenés bastante basta. Na, na Nenés foi foi extraordinario. Eu, eu lembro a como pal, palpua máis que a que a xuventude. Sabes, lembro, me, lembro mm. Moitísimo lembro cousas da da Nenés desde eh? a punta, a eh? punta, sé. Ah, vale. Teu que, que facelo terei que facerelo. A máis que Xulio agora, é que Xulio agora, Agora nisto, en estas datas, bueno, ca a idade ten eh, pensa diferente. Pensa tá no tempo de pensar. <risos> Estou escribir, sabes que antes, a ver, a miña non sei, a, a, a, a, a, a, a, a miña participación creativa sempre foi mm -hmm. bastante destructiva. Eu pintaba bastante ben, vamos, da maniña impresión, pero unha vez que facía o, o a calquera boceto, calquera cosa, pois pues, rachaba, non? Ou cando escribía unha poesía, despois eh a mellor deixei já a miña muller, pero do, do, do resto pois pues, tamén no, no tiro. E últimamente parece que, que me vai vindo un poquiño máis des, de de, de, de asento ou sosego eh, escribo e e non racho. E então estou escribindo sí, cousas que teñen algo que ver co, co O a xuventude xa un pouco máis adiantada na que, por este exemplo, ten. viñen a Cataluña e, e, e fixen o, o traxecto do, do Xangai varias veces e uh -huh. entón aí houve moitas historias que, que, que son anécdotas interesantes entonces vou mirar de, de aproveitarlas para, para despois teatralizálas dixen... Ah, pois pues moi ten, ten boa pinta ese proxecto sí, Vamos, sí. Remato, remato dime, xa eh. Dime, dime eh...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 ¡Daselle muy bien! ¡Facer el queixo a Greya! ¡Qué <risa> bueno, eh! ¡Muy bueno! ¡Es como aquel caso a manteca, ¿sabedis? ¡Sí, <risa> igual! ¡Igual! <risa> ¡Oye, pues ya sabedis! Si en cociña mal, ¡largá de yesa! Vale. ¡Daselle muy bien! ¡Facer el queixo a Greya!